פרק י"ב ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ויעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. ואברכך מברכך ומקללך אורו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וירך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם, בן חמש שנים ושבעים שנה, בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רחשו, ואת הנפש אשר עשו וחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען. ויבואו ארצה כנען.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 ויקרא פרעה לאדרם, ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי? כי אשתך היא. למה אמרת, אחותי היא, ואקח אותה לי לאשה, ועתה, הנה אשתך, קח ולך. ויצב עליו פרעה הנשים, וישלחו אותו ואת אשתו, ואת כל אשר לו.